Magamról azt, akikkel beszélgettem, már tudják, hogy, hogy kik vagyunk, meg, mik vagyunk, meg miért vagyunk itt. És a Janival beszéltük azt, hogy így, hát hogy jövünk le egy györbe, és hát, hogy eljövünk a György ügyzetek a fülközben kapár. És kérdeztem a hogy hát hogy miről lehet tanítani. És nem tudok, amikor beszéltük, akkor bocsánat, gyorsan beszélek. Ha gyorsan beszélek, tojatok, és akkor lelassítok. Jó. Jó, meg hadarni is szoktam. Az ugyanaz. Mindegy. Szóval beszéltük a Janival, hogy hát akkor, akkor le, le, hogy jöjjek le Eszter, nyugodtan úgy álljak be, be a váltó pásztalos üzébe, és akkor én is tanítani. És, és hát Isten adott is, a hogy üzenetet, hogy mit mondjak el, és akkor utána beszélgetünk Janival, hogy akkor még mint hogy merre, és akkor ezt mondjuk, hogy hoppász, pünkös. És akkor hogy hát akkor most mi legyen, most akkor pünkösből beszélek, vagy arra beszéljek, amit adott. És hát Isten megint igazolta magát, hogy hogy, hogy a, amit ő ad, a, és, és amik, amiket már korábban adott nekünk, mint hogy van a fünkösdünk, az, az nála nem akad hogy, hogy a kettő egybe legyen, mert hogy ő nála szóljon. Uh, amiről szeretnék uh, nektek beszélni, az, uh, az, uh, az Péternek így a karaktere, egy fünkösdelő után, így ismerős tökneteket fogok olvasni, és uh, szeretném ebből így uh, így átadni, hogy, hogy Isten mi az, amit, amit így a szíremre helyezett, és azt mondta, hogy mondjam el nektek. A három lesz, amit, illetve nem több lesz, három lesz. az első az a Márté 16, 13-18-ig. 16, 13 18 Amikor pedig Jézus Cézárra a Filipi környékére ment, megkérdezte a tanítványait: az ember fiat, kinek tartják az emberek. Ők pedig azt felelték, némelyek keresztelő Jánosnak, mások élésnek, megint mások éremiásnak, vagy valamely, valamelyik profétának. És ti kinek tartotok engem, kérdezte őket. Simon, pedig, Simon Péter pedig így válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig azt mondta neki, boldog vagy Simon Jón fia, mert ezt nem test és nem vér ki neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kőcigán építem fel az egyházamat, és a pokol is sem vesznek rajta a diagalmat. Ez a legfőképpen a 17. vers, az ami, és a 16. és a 17. vers az, ami a leg, leginkább hangsúlyozik, ott is verünk meg két személy, Péternek, is előbb Jézusnak a, a személyét, hogy ő kicsoda, és utána pedig Péternek úgy mondja a jövőit, vagyis hát az ő, Uh, ugye itt elkezdődik valami, ugye szokták mondani, hogy ez így az, egyháznak így a, a, az egyik ilyen megalakulása, a másik így a tűkös, amit az egyház születésének mondanak. Ugye akkor volt-e nem, mondom, az evangelizáció, megkért 3000 ember. És uh, egyrészt is azt látjuk, hogy, hogy Péternek van itt egy nagyon erős meggyőződése arról, hogy kicsoda Jézus. És uh, ez egy nagyon igazat mond, Jézus azt is mondja, hogy ez nagyon király, annyira király nem Isten találtad ezt, én nem Isten mondtam neked is Isten szó a keresztül. A másik pedig Péter Szavanyi keresztül ismerjük meg azt, hogy Jézus, ugye ezt felolvasom, hogy te vagy a Krisztus, tehát te vagy a Felkent, te vagy a Mesiás, az élő Isten fia. Tehát beszél arról, hogy Mesiás Jézus, ő a Felkent, ezáltal ő a minden ember gyűnére a tökéletes váltság. Beszél arról, hogy az élő Isten Ugye, mint tehát, hogy Isten valós és is létező, és a fiatalat még a szentháromsága. Úgyhogy a tételnek ennyire több értelmet, termény teológiát még nem sikerült nekem mondani, mint ebbe, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Jézus azt mondja, hogy ez az ez amit most mondtál, én is Isten, az én vagyok az alap, amire felépítem az egyházamat. És ugye szokták, lehet, hogy többen már hallottátok, ugye, hogy hát itt nem Péter az, az egyháznak az alapja, mint ahogy a katolikus egyházon belül, ugye, hogy Péter a, ugye Péternek ugye az örök, örökségét viszi mindig a pápa, és akkor ezért ő az egyháznak a feje. Ö, hanem ugye itt Jézus azt mondja, hogy ezen az igazságon fogom felépíteni az egyházamat, ezen a szilárd nem fogom felépíteni az egyházamat. Ugyanakkor Péternek ezt a hitvallását is azt mondja, hogy, és igenis Péter, ugye láttuk később, hogy, hogy vastagon kap szerepet abba, hogy, hogy, hogy elinduljon az egyház, és terjedjen ugye egész összörön a közel-keleten, utána pedig ugye terjedjen a Balkánon, Rómánban, és ugye az egész régióját a tenger régiójában eljárt az evangélium, majd később eljújtjuk ki is. És Isten ugye azt mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy egy összör is alap, hogy Neked Én vagyok az alatt, más az is hogy Én vagyok az alatt. A következő verse, amit szeretnék szolvasni, ez a Máté 26, 69, 75. Már kicsit komorabb vizet felvezünk, tőle Péter szemfottyámból. Tehát Máté 26, 69, 75. Péter pedig kintült az útbaron, amikor oda ment hozzá egy lány, és azt mondta, Te is a Galilai Jézussal voltál. Ő pedig ezt, mondta, ő ezt mindenki előtt mond tagadta, mondván nem tudom mit beszélt. Amikor pedig kiment a tornácra, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és azt mondta az ott lévőknek, ez is a názáreti Jézussal volt. És Péter ismét esküdezt tagadott, kijelentve, nem is, nem is ismerem ezt az embert. Nem sokkal később pedig az ott áldogálók mentek hozzá, és mondták Péternek, bizony te is közülük való vagy, hiszen a beszéded is elárult téged. Ekkor átkozódni és eskütözni kezdett. Nem ismerem ezt az embert, és a kakas azonnal megszólalt. Ekkor Péter visszaemlékezett Jézus szavaira, aki ezt mondta neki, mielőtt a kakas megszólalna, háromszor megszabadsz engem, majd kimegy és fakadt. Hát amit az előbb láttunk Péternek, ez a hatalmas, sziklaszilát, mély teológiai ismeret, most a, az ellenkezőjét látjuk, és így attól olvassuk, hogy ekkor átkozódni és esküdni kell. Mert azért ez úgy, úgy, úgy éles váltás, ugye nem sok telt el, ugye, a, a nem tudom pontosan mennyi, de valószínűleg néhány hónap telt ez a két még között. Most vagy Péter az elsőnek nem értette, a, nem értette azt a, a nagyságát annak a pillanatnak, vagy hát magunkra ismerhetünk benne, hogy hát képesek vagyunk. Én reggel még hatalmas szent de dél, délután meg már, meg már esküdő és, és, és, és, és, és átkozódó tagadója tudok lenni, ugye úgy Jézusnak. Péter. Szóval nem vetek Péterre követ, de, de látik azt, hogy, hogy ez a nagy megvaló hit, ez a nagy szikla ezzel eltűnt. Először elérkedtünk Pünköst-höz, a Pseh 2, 1-től 14-ig szeretnénk felolvasni először. Hapság 2. Tudod. Amikor eljött a Pünkös napja, mindjárt egy helyen volt, voltak együtt, és az égből hirtelen egy nagy dugástámat, mint a sebesen zúgó szél zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd lágnyelvhez hasonlók jelentek meg előttük, amelyek, amelyek elkülönöltek és mindegyikükre leszálltak. pedig mindnyájan megteltek szentélekkel és különféle nyelveknek kezdtek beszélni, amik a lélek adta nekik ott szóljanak. Abban az időben Jeruzsálemben Istenfélő zsidó férfiak tartózkodtak minden nemzetből az ég alatt. Amikor ez a zugás támad, az sokasság megzamaradott, mert mindenki mindegyik a maganyelvén szólni. ke. Álmékottak is csodákhoz mondták egymásnak, nem de valamennyien galeriáik ezek, akik beszélnek? Akkor hogyan hallhatja őket, mindegyikünk a maganyelvén. Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában, Júdeában és Kapadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában, és Panfiliában, Egyiptomon és Líbia tartományaiban lakunk, amely szüléné mellett van, és a római jövővények mind zsidók, mint, zsidó, mint prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amit a mi nyelvünkön beszélnek. Isten feleséges dolgairól. Mindenki álmélkodott és zavarban volt, egymást kérdezették, vajon mi akar ez lenni. Más a mondták, édes boltó részegeztek meg. Péter azonban előállt a 11-el, a hangját, és így szólt hozzájuk. Közös szakaszt nem olvasom Péter beszél arról, hogy, hogy a zsidók megfeszítették Jézust és zsidó közönségnek, és beszél arról, hogy miért Jézus, a, miért Jézus az a miért miért jól a messiás. És mm. utána a, a, nek a szakasznak a vége, az a 37-től 47. vers. Amikor hallották, majd a zsidók, akik köztegyűltek, szíven találta őket is, azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit cselekedjünk atyám fiai férfiak. Péter pedig ezt mondta neki, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében, bűnétek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Széleve ajándékát mert nektek szól az és gyermekeiteknek és mindazoknak, akik távol vannak ugyan, de akiket elhívott az Úr, a mi Istenünk. Sok más beszédből is így tette, és így kérlelt őket, szabaduljatok meg ettől a gonosz nemzedéktől, akik azért örömmel fogadták szavát, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy hármezer élet csatlakozott hozzájuk. És áldatosan kitartottak az apostol tudományában, és a közösségben, a kenyer megtörésében és az imádkozásban. Mindenki, mindenkiben félelem támat, hogy az apostolok sok csodát is jelt tettek. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonokat, birtokaikat eladták, és szétosztották mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. Minden nap kitartóan egy szívvel lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, kenyere örömmel és tiszta szívvel rész az eredelben, Isten vicsóítva, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvő gyűlökkel. Uh, amit itt látunk, ugye, nagyon érdekes, és visszakelódok arra csavban, amit mondtam, hogy ugye hogy, hogy, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy az embereket meg lehessen érinteni. Ugye itt azt látjuk, hogy ők imádkoztak egy, egy, egy hányban. Tehát, hogy nem kiint, amikor hatal. Tehát nem ott hogy kimentek utcai a manualizációt tartani, pedig egy tele volt a város, akkor viszem ide ünnep volt. És, és Istent keresik, Ugye Istenhez fordulnak, Isten szólítják, hogy miről imádkoznak, azt nem tudjuk, hogy most pánikoltak-e, vagy hálát adtak, vagy mi volt a témája a az azt nem tudjuk, viszont azt olvassuk, hogy aki Jézus megígért, hogy azt hiszem az, az, az eljön, ugye megennek a lánynyelvek, és nyelveken szólnak. És olvastam egy, most így pedig nem tűnt hogy az Isten időként így szavakat, hogy aki kiemelne így a Bibliából, amik előtte is ott volt, csak én nem ott voltam, csak nem láttam. Azt olvassuk, ugye, hogy a zúgást És alapvetően az emberek azért mennek oda, mert hallják az zúgást. Most volt Facebookon ez is, hogy Németországban az égben lúgott valami. Hát valaki azt mondja, hogy Valódi, valaki azt mondja, hogy ez, ez kamú. Nem tudom, mire az emberek fölkapták az ugással, fejüket. mert hasonló történik itt is, oda mennek az emberek. Nem azért van, mert hogy péterék fogtak és elkezdték zúgattyúzni, meg kiplakáltolták, hogy ima alkalom, meg evangelizáció, meg ilyesmi, hanem a lélek vitte oda az embereket. Nem tudom, hogy hogy és miért zúgással, de lélek gondosolta arról, hogy megjön a közönség. És utána pedig arról olvasunk, ugye, hogy ki előállt Péter. Az a Péter, aki nagy megvallást tett, utána iszonyatosan bukott, és utána ő áll ki. És miről beszél? Jézusról. Arról beszél, aki, aki mondta neki, hogy, hogy még én vagyok az alap. Én vagyok az, akin az egyházat föl kell építeni. És ez a, ez a hitvallás az, ami ami az életünknek alapja kell legyen. Nagyon-nagyon nehéz az, hogy, hogy salamoktan mentes legyen, hogy igazi jó szilárd alap legyen. Most így házépítésben így gondolkoztam, is nem fogunk házat építeni biztos, de akik építettek már házat, hogy tudják, hogy egy masszív alap kell hogy jól leszívjetelten, mert hogyha rossz az alap, akkor bukik az egész. Akkor lehet bármilyen szép oda egy felhúzni, de egy sátor is ott el fog csúszni a földön lefelé, nem vagy egy nagy ház. És ezért nagyon fontos, hogy az alapunkat a legyen. És uh, Jézus azt mondja, uh, hogy én ezen a ciklán fogom felépíteni az egyházamat. Uh, eszembe jutott még olyan 13 éves volt, amikor osztálykirendulásuk voltunk a vilányi egységben. És uh, nem portúra volt, hanem osztálykirendulásuk volt, mm -hmm. akkor még. És uh, a, van a szársabb híres hely, a félhegyet lepucolták és van onnan nem messze, uh, beremenden egy szemezbánya. És a, ez úgy működik, ez a szementbányászat, hogy talának egy szementkuphatót, aminál tám a fák vannak, és úgy hívják az emberek, hogy hegy. És ezt elkezdik elpucolni, és akkor bontják, bontják, bontják, bontják, és akkor egyszerűen azt mondják, hogy jó, akkor bezárta a bánya, csődbe ment, felvásárolta valaki, akkor ott úgy hagyják. Most beren ez nem történt meg, hanem ezt az egész nagy hegyet, ezt a nagy ciklát, legyanulták a földig. Egy hatalmas nagy hegy, és most egy lyuk van, az, az, az már elkezdtek levenni a földbe egy ilyen itt egy üreget ásni lefelé a földbe, de ezt ne ilyen kis domboldalak elképzelétek el, hanem ilyen, nem tudom, ilyen száz ilyen hektáros területen. Tehát egy hatalmas nagy kráter van, ahol egy hegy állt. És ha megállsz ennek a kráternek a szélét, és nézel, akkor is sziklát lát. És a szikla nem egy olyan dolog, ami, ami, ami egy ilyen puk valahol a valami, egy bizonúszó kis puk, vagy a földre van rá, rá, vagy a valami súdervonal alatta, vagy diplomális szigetelés, vagy ilyesmi, hanem a szikla az az, az gyakorlatilag a földnek a része. Annál szilárdabb dolog nincs a világon, hiszen ő a világ is ő magában egy, egy nagy sziklaként tekinthetünk és És ugyanilyen Jézus, ugyanilyen szikla, hogy egyszerűen nincsen neki, nincs minősége. Nem tudsz tőle szilárdabb dolgot mondani, mert ő maga a mindenség. Tehát ha az ő, ő ráépítjük az életünket, ő az alapja az egyháznak, és ő az alapja a hitvallásunknak, és ő az alapja ritünknek. Mint ahogy Péter is azt mondta, hogy igen, te vagy Krisztus, és izé minden, minden szép és minden jó, és bennet hiszek, és, és te vagy nekem a lényeg. E, és amikor, amikor ugye a bátorságára épít, meg arra épít, hogy az embereknek fogják őrni, a félelmeire épít, akkor összeomlik ez az egész. És e, ez egyik dolog az, amit, amit akartam itt tünkös kapcsán mondani, hogy, hogy, hogy Krisztus az egyetlen működő alap az életben és euh, találkoztam, hogy nem régen egy is beszélgettem egy ismerősömmel, és, és így mondta, hogy hát nagyon depressziós, mostanában meg nagyon rosszul van, meg minden is beszélgettünk, beszélgettünk, és, és most előltöttünk, hogy, hogy, hogy azért van ilyen állapodban, mert hogy a hite, amit saját magán alapozott. A hitébe vetett hitén, a hitben hív meg a gyüliben hit, meg a fiatben meg a hit, hogy meg a, a, a fiatászor fia majd elmondja, és akkor az így jó. És nem Krisztusban alapult meg, és össze is omlott. Lehet, hogy valami jónak tűnik jó alapnak, de ha nem típus, az, akkor előbb-utóbb össze fog omlani, és minél több mindent épít rá az ember, annál nagyobb lesz a fényen, amikor összeomlik az egész, és nagyobb lesz a kárat. A másik dolog pedig az az, az hogy itt, amit látunk ebben a külközi történetben, hogy, hogy nem étel dolgozik. Isten az, aki, a Szent Egyek az, aki oda hívja az embereket, a szentélek a bátorságot, a szentélek az, aki csodát tesz, ugye, hogy nyelveken szólnak, és nem úgy szólnak nyelveken, mint ugye gyülekezetekben, a szokás, ugye, hogy, hogy valaki beszél, másnak fordítja, de mindenki érti. Ugyanazt a szót mindenki érti a saját nyelvét, tehát egy elég nagy csodáról van szó. És, és az a másik, hogyha megvan az alapunk, akkor nem építkezzünk erre. Mert Péterig, hogyha csináltak volna egy evangelizációt, akkor lehet, hogy nem azt olvasnák, hogy utána nőtt a háromezerre nőt a megtértek, és még Isten még többen növelt az utazülők számát, meg összegyűltek, meg állat, kenyeret törtek, meg, meg, meg közösséget alkottak anyagilag is, meg minden széleszágon. Tök jó dolgokat olvasunk itt. Éterék nem álltak neki saját erőből tenni. Ők imádkoztak, keresték isnek és Isten adott mindent, amikkel. És, és ez az, amit amit amit szeretnék így legszőképpen kihozni, nekünk semmi tenni vanunk nincsen. Semmi vanunk nincs, mint hogy engedelmes eszközött vagyunk. Olyan ez, mint amikor vissza egy a rendégségbe, és, és belevakják neked, neked csak akkor üres ételhordót kell vinned, és, és törkölt lesz benne, kiváló törkölt <tos> <törkört. tos> lesz. Üres ételhordót, mert beli ételhordóban nem lehet tenni. azokat a dolgokat, amiket, amiket Isten ad. Ebben a történetben, ezekben a történetekben. Az egyik, ugye egy alapot az Isten. Tehát ő az alap, ad bátorságot, ugye, hogy Péter kiálljon, ad neki meggyőződést, mert úgy beszél róla, olvassátok el, mert van a tanulságos az, amit Péter mond, hogy meggyőződésre beszél róla, hogy mi láttuk, és ti is láttátok. Ad lehetőséget, azt mondja, hogy térjetek meg, ugye felolvastam azt a részt a 37-44-ben, kérdezik, hogy ez mind szép és jó, de ha mit tegyünk, mert érzik, hogy valamit tenni kell ad bölcsességet, hogy mit mondjon, mit mondjon Péter, és hogy hogyan alkítsák a gyülekezetet. Tehát azért képzeljétek, hogy a közel egy csomó változó ember megfér, teljesen különböző kultúrákból, és egy utána egy életközösséget alkotnak. Hát a feleségemmel a, a városra vagy a szülőtelepüléseinket olyan 200 km választja, de nekünk sem megy a közösség, nem mondja, mit itt olvasunk, hogy a világ minden részéről ott, ott megkértek az emberek, és közösséget alkottak. Ad megerősítést, ugye, hogy egyre több nem a gyűlökezetbe, és látják Péterék, hogy ez igen, ez egy jól működő dolog, amit Isten végez. És, és ami a legfontosabb, hogy az életünknek is a, a, az egyik fő szél hogy Isten dicsőséget szerez a saját nevének. Tehát amikor, amikor azt mondjuk, hogy látjuk, hogy valaki megtér a családunkban, és azt mondjuk, hogy Isten mennyire, mennyire jó, hogy ilyen vagy, hogy ennyire szeret, és így, egy ilyen dicséret tör ki belőlünk, hogy dalba, versben, szobrácsokban az lényegtelen, de Isten dicsőséget koreg a saját nevének azáltal, hogy mi alapot, benneveszik az alapunkat, és hagyjuk, hogy, hogy ő építkezzen ránk. És ez nagyon-nagyon nehéz, mert, mert az ember akar tenni valamit ilyen, ilyen ilyen hálás akar lenni. Emlékszem, hogy Lután mesélte, hogy amikor uh, um, amikor elkezdtek járni egy gyülekezetbe, volt, hogy így küldtek süteményt. És akkor hát elvittétek a süteményt haza, és anyukád meg mindig vissza akartak, ő akartak, hogy jaj, de vigyetek valamit, hát szívesen adták, de nem, hát üresen nem adhatjuk vissza a tányért, vagy, vagy a, a dobot. És hogy ott van az emberbe is az, hogy, hogy Jézusnak hát akarok visszaadni valamit, de mit adhatunk vissza a Istennek? Mi az, amit adnék neki, de nem ő adta nekem alapból? <gül> tehát, hogy így azt mondjuk, hogy Istenem, itt a kinedem, de hát azt is Isten adta. Tehát, hogy értették, hogy így nem, tehát nem tudjuk Isten lekenyerezni. És ő azt mondja, hogy egyetlen egy dolog elég, hogy én, vagyis hát két dolog, hogy én nagy legyek az alapoz, és vagy hogy én tegyem, én építkezzek arra az alapra. Te csak, te csak tarts ki, és, és legyél, legyél eszköz a kezemben. És akkor jön majd az ugás, jönnek majd a megtérők, és én is két hát ezer ember, hát Jeruzsálemben akkoriban ugye elég sokan voltak. Tehát lehet, hogy volt egy ilyen. Ha jól emlékszem, akkor akkoriban Jeruzsálemnek a lakossága ilyen elég nagy volt, néhány tízezres volt, tehát egy ünnepkor mondjuk lehetett száz ezer ember. De azt jelenti, hogy egy. Összegyűjtött nagy nemzetközi buli, két-három százalék megtér. Most a hogy györnek 150 a lakossága, megtér megfél ez a két-három százalék, akkor már kicsi lesz az a helyzet, hogy <gül> és, és nagyon boldog vagy, hiszen uh, egy 12-ben az emberből egyet emel ki, ő beszél egy nem olyan hosszút. Én már szerintem duplánál tartottam annak, amit Péter mondott, és megtér két-három ember. Miért? Azért, mert a lélek az, aki dolgozott, ő az az embereket, ő adta a bátorságot, róla szól, Istenről szólt a vzenet, és is alakul bölcsességet, utána hogyan menjenek tovább. Két igéveset szeretném, még az egyik az 1 egy 3.11. Ami igazából ez a két igenveset, igazából egy megerősítés akar lenni, hogy ez, ez a Bibliában máshol is benne van, ez, amit mondok, és hogy, hogy ez, ez nagyon fontos. Tehát 1 korintus 3.11, mert más senki sem vehet a meglévő kívül, amely Jézus Krisztus. Úgyhogy lehet próbálkozni, és az ember fölépített az életét bármire, de lehet jó is fog kinézni. Gyönyörű homlokzat, meg minden, de bekidőlt de falak. Voltam egyszer egy, egy, egy cigánytelepen egy olyan házba, ami kartonpapírokból volt megcsinálva, kívülről ráztat kapták mindenki, volt támasztva. Igen, nem csak a kettővel az öt elsődés az egész pályágot kimosta a falból, úgyhogy csak kartonpapírok maradtak. És azt mondod, hogy egy ház, de abban semmi nem meg volt, aminek egy illetve lenni, mert papírból volt, meg volt aztán egy gerázba benne, az volt az egyetlen normális építőanyag. Tehát, hogy ö, vizsgáljátok meg azt, hogy milyen alapszik a, a hitetek. Hogy embereken, tanításokon, érzéseken, közösségen alapszik. Nagyon jó közösség voltak, is így tök jó, így összegyűltök minden, de hogy, hogy emiatt jöttök, vagy Krisztus miatt jöttök. Kinek alapszik a hitetek? A meg papának a, a hitén, vagy, vagy, vagy, vagy valakinek a, a, a hitén, mondjuk a, mondjuk a petkinek így a tök jó munkája, ezen alapszik, vagy pedig a Krisztuson alapszik. Nagyon könnyű eltérni, én naponta veszem észre, jó esetben csak naponta, nem percenként, hogy rossz alapra építek időnként. A cselekedeteim egy másik alapra, mintha szomszédtákkére építkeznék, ahol nincs alap. A másik igezes, amit még szeretnék felolvasni, a Galata 3.3. Vagyis van, hogy akkor most a Galata jó. Uh, ennyire balgák vagytok, amit lélekben kezdtetek, el most testben be. Lélek mindannyiunkból van, hogy ez az első szeretet, amikor megtérünk, amikor Isten megérint minket. Hogy, hogy, hogy, vagy, vagy amikor először találkozunk egy Isten szeretetével, és tudjátok van ez az a, ez a szerelem jellegű érzés, hogy azt ez ilyen, és ez az, amikor a lélek egy ilyen, megmutat egy darabkád, mint egy picit így a függönyt, hogy nézd, van ilyen is. És amikor eb, ebben a, a lélekben elkezdünk ugye keresni, és lesz egy ilyen éjség, egy ilyen szomorúság, nekem most a sok beszédtől, hogy, hogy vágyok még többre ezzel, még többre ezzel, és fál egy mondja a hogy, hogy ti elkezdtétek lélekben, és a testben akarjátok ezt mi úgy tovább. Szokásokban építkezitek föl, meg, meg, meg emberi kapcsolatokban építkeztek föl, meg tervekben építkeztek föl. És, és az igazából ez az üzenet, amit, amit így Isten így adott nekem, hogy hogy Krisztus egy az alapunk mindig, és ez nagyon-nagyon nehéz, ez napon, naponkénti vizsgálatot kíván, mint hogyha naponként fölásnánk a telket, hogy még, még jó helyen van-e a ház, amit felépítettünk. Ez nagyon fontos, és ezt csak úgy lehet biztosítani, hogy jó az alap az értünk, hogyha napi kapcsolatban vagyunk Istennel. A másik dolog, jó, szépen, köszönöm. és még a poharom a végére meg lett, nem? -tár poharom... Köszönöm szépen. És más másik dolog pedig, hogy, hogy magunk akarunk építeni, hogy hagyjuk, hagyjuk az Isten építkezni. Mert, mert aki a tökéletes alapot megveti, hogy ne tudnak felépíteni a tökéletes, tökéletes házatra. Legyen ez akár a saját életükben egy gyülekezet. Vagy legyen egy Egyháza, így, mint keresztények világszerte. És öm, szeretnének bátorítani ezeket arra, hogy, hogy így, így gondolkozzatok és vizsgálhatok meg az alapotokat. Nagyon veszélyes dolog. Mert lehet, hogy kiderül, hogy az, amit építettél, mondjuk 10 fut 30 52 százalékban rossz alapon nyugszik. És ilyenkor nem azt szoktuk csinálni, hogy alá alapozni, hanem elbontjuk, alapot vetünk és fölépítjük újra. És utána az tartós lesz. És az embernek sok mindenbe veszteséget szemben, amikor amikor hagyja, hogy Isten elkezdjen dolgozni benne és elkezdjen alapot vetni. És ez nagyon-nagyon nehéz, de. de de bátorolt a titeket, hogy, hogy ezt tegyétek meg, mert ugye Jézus beszél, ezt mindenki ismeri, aki valaha volt, szerintem minden második ilyen biblia -kör, bibliakörös ilyen gyerek szolgálatban. Ez van ugye, hogy a homokra házadat, homokra építi az ember a házát, az össze fog dolni. előbb utóbbi, jön egy akkora vihar, ami leborítja a lábáról. Ha pedig kőre építi, a sziklára építi, Krisztusra építi, arra, hogy Krisztus kicsoda, akkor pedig bármilyen vihar is jön, akkor az a házad meg fog állni. Mindegy, hogy a ház, mert a tökéletes építőmester építi föl, Isten építi föl saját magára. És mi meg élvezzük, hogy benne lakhatunk. És nem kell nekünk tartani a falat, amikor vihar van, mert Isten az, aki megtartja. Hogyan tartat meg Hát egy negyed gerendát nem bírnék el. Tartani pedig azért nem vagyok az egy 60 kilós ember. Én nem vagyok erős, de mindegy. <gül> Úgyhogy gondoljátok még, és, és töltsetek Istenben a időt. Célzottam ebben a dologban, hogy. Istenem, jó alapon vagyok, mutasd meg, hogy mik azok a dolgok, amiket az alap mellé építettem, és itt hozzá van fal azzal, a házhoz, csak kívülről. Mik azok a dolgok, amiket már nem teraktál oda, hanem én, én építettem föl mondjuk egy, egy előtetőt, vagy egy tetőteret, vagy egy második emeletet a, a, az életemben. Uh, Szeretnék most imádkozni, és... Uh, uh, és tényleg bátorolt titeket, hogy így, így keressétek Istent, és szálljátok erre időt, hogy nem egy két perces dolog, mert egy egész életet kell átnézni, úgymond. És, és, és így legyen, legyen Krisztus az alap, ez, ez volt az üzenet. Elmondtam, első utasítás. Istenem, köszönöm neked azt, hogy, hogy így lehetünk, köszönöm azt, hogy jó idő van, és, hogy, és köszönöm Istenem azt, hogy szóltál hozzánk, és és kérlek, hogy, hogy dolgozz az én szívembe és is, és mindenjunk szívében Uram. Kérlek, hogy, át, hogy az életünk minden részét, így, így jól meg tudjuk vizsgálni, te ígéd fényében. Kérlek szentlélek, hogy, hogy, hogy így szólj, szólj hozzánk, és mutasd meg, hogy még azok a dolgok az életünkben, amik nem tőled vannak, hanem amiket, amiket felépítettünk, vagy amik, amik jó szándékból vannak, de rosszul építve. Kérlek szentlélek, hogy legy nekünk bölcsességet is, hogy nekünk megyekünk hogy ezeket a dolgokat akár elbontjuk, vagy újraépítsük, vagy megerősítsük, és, és azért hogy mindig te legyél az alap, akármit is cselekszünk, akár, hogy viszonyulunk az emberekhez, kollégák, az osztálytársak, az vagy gyerekekkel, minden uram a te dicsőséget szolgálja is, és, és mindennem te legyél az a kérlek téged Jézus, hogy, hogy, hogy az, hogy mi is tudjuk olyan szilárdan, szilárdan nyilatkozni rólad, mint mint Péter, akkor, amikor, amikor te azt mondtad, hogy a nagy szinten fel, és, és köszönöm, Uram, azt, hogy amikor, amikor mégis úgy beszélünk, mint amikor Péter már akkor is kegyelmes vagy, és, és akkor is utána szeretsz minket, és, és köszönöm, Istenem, azt, hogy te, te nem akarsz minket, nem, nem hagysz minket magunkra, és nem akarsz minket úgy hagyni, hogy vagyunk, hanem te. Te naponatban te képedre formálsz, köszönöm neked, ezt, Istenem, és, és kérek hogy állj meg ezt a közösséget, Uramat, hogy az egész az tudjunk Nad, Uram, hogy az hogy így legyenek alkalmas eszközök akkor, amikor a szentégek elkezd lúgni, és jönnek az emberek, és akarják hallani, és és egyszerűen csak dicsőj meg, és mutasd meg azt, hogy te mennyire szeretem az embereket, és hogy mennyire hatalmas, és, és mindenhatós, dicsőséges is Isten. Kérlek, téged az Úr Jézus is és, és rám kérlek, hogy, hogy, hogy állni még egy év után a további részét, tudom hogy így hazafelé, is jó idő legyen, meg, meg hogy ne képzeljük a Köszönöm, meg nem súltott integet, ne